Розділ шостий. Ласкаво просимо у світ меритократії. Вступ. Перша травня. Пролонав ранковий дзвінок у наш перший день занять у цьому місяці. Незабаром прийшла Чебащера-сенсей з плакатом, загорнутим у трубочку. Її обличчя було похмурішим та серйознішим, ніж зазвичай. У неї менопауза. Якби я так пожартував, то напевно її залізна бита зустрілась би з моїм обличчям. Вчителька, у вас менопауза? Іка справді сказав це вголос. Тим не менш, я був шокований, що ми думали про одне і те ж. «Гаразд, починаємо ранкову класну годину. Є якісь питання перед тим, як ми почнемо? Якщо є, кажіть!» Чебащіра-сенсей повністю проігнорувала Іке та продовжила говорити. Вона говорила так, наче була впевнена, що учні хотіли щось спитати. Одразу після цього декілька учнів підняла руки. «Хм, <гум> я перевірив вранці свій баланс, але не побачив поповнення балів. Вони ж повинні поповнюватися першого числа кожного місяця? Я був стурбований, бо не зміг купити соко. «Хондо, я вже пояснювала, чи не так? Бали нараховуються першого числа кожного місяця». Вони були зараховані без жодних проблем і цього разу. Але я не отримав балів. Хондо та Ямаучі перезернулись. Іке був занадто ошелешений, щоб помітити це. Певна річ, я теж перевірив бали вранці. Але мій баланс не відрізнявся від вчорашнього. Тому я гадав, що бали нарахують пізніше. — Ви що, зовсім тупі? — Вона зла? В захваті? Від сенсей віяла чимось зловісним. — Тупі? І що? У Чабащіри сенсей блиснула в очах, коли Хондо повторив її слова як дурень. Сідай, Хондо. Я поясню ще раз. Саячан-сенсей? Здивований її суворим тоном, Хонда сів на своє місце. Усі бали були нараховані. Без збоїв. Ймовірність того, що цей клас залишився поза увагою, дуже низька. Зрозуміло? Навіть якщо я скажу, що зрозуміло, ми все одно не отримали болів. У Хондо був розчарований вигляд. Тим не менш, якщо ще сенсей каже правду, чи немає тут якогось протиріччя? Це означає, що нам зарахували нуль болів? Мої сумніви швидко підтвердились хе <реш> Я зрозумів! Он воно як вчителька! Я розгадав цю загадку!» Коенджі голосно засміявся. Поклавши ноги на стіл, він вказав пальцем на Хондо. Все дуже просто! Ми не отримали жодного бало, бо ми в класі Ді!» «Що? Що це означає? Нам же сказали, що ми отримуватимемо сто тисяч балів щомісяця?» «Я не пригадую такого. Адже так?» Усміхаючись, Коінджі вказав своїм пальцем у бік Чебащири сенсей. «Твоя поведінка трохи проблемна, але твої роздуми на правильному шляху». Схоже, не так багато учнів помітили мою підказку. Як прикро! У класі почався галас та безлад. Вчителька, можу я поставити питання? Я все ще не розумію. Херета підняв руку. Виглядало, що він більше переймався за схвильованих однокласників, аніж за власні бали як і очікувалось від лідера класу. Навіть зараз він бере ініціативу в свої руки. Будь ласка, скажіть мені, чому ми не отримали жодного балу? Якщо не скажете, то ми ніколи не зрозуміємо. Все ж таки, нам не сказали причину того, чому бали не були зараховані. Усього 98 неявок та запізнень. 391 випадок розмов або використання мобільних телефонів на уроках. Я підрахувала всі порушення. У цій школі ваша поведінка у класі впливає на кількість балів, яку ви отримаєте. В вашої поведінки 100 тисяч балів, які вам могли зарахувати, пішли коту під хвіст. Ось і все, що сталося. Я пояснювала все це на вступній церемонії. Ця школа оцінює здібності своїх учнів. Цього разу ви були оцінені в нуль балів. Більш нічого. Чебащира-сенсей розмовляла механічно, без жодних емоцій. Мої сумніви з початку навчання Нарешті підтвердилася. Найгіршим чином, але все одно підтвердилася. Навіть з великою перевагою у 100 тисяч балів на початку, наш клас Ді втратив усе лише за один місяць. Я почув шкрябання олівця об папір. Хорікіта намагалась спокійно обміркувати ситуацію а ще записувала кількість неявок, запізнень та порушень дисципліни під час уроків. «Чабашіра, сенсей, я не пригадую, що ви це пояснювали». «Що? Ви що, не можете зрозуміти це без пояснень?» «Справді, про зменшення кількості нарахованих балів не йшлося. Якби про це сказали раніше...» Я впевнений, що ми б намагались не запізнюватися і не розмовляти на уроках. Цікавий аргумент, Хірато. Я теж не пригадую пояснення правил про нарахування приватних балів. Тим не менш, хіба вас не вчили не розмовляти під час уроку та переходити вчасно у початковій школі? Щоб не путатись. Клас! Має класні бали. Учні – приватні бали. Ну, це... Я впевнена, що вчили. Всі дев'ять років обов'язкової освіти вам казали, що ці речі робити заборонено. Розмовляти під час уроку та запізнюватися погано. Також ви кажете, що не можете зрозуміти цього тому, що я не пояснила, таке виправдання не пройде. Якби ви поводились як учні, то ваші бали не впали б до нуля. Це ваша особиста відповідальність. Ніхто не міг спростувати ці аргументи. Зрештою всі знали, що за погану поведінку нагороди не дають. Після того, як ви потрапили в перший клас старшої школи, ви дійсно думали, що будете отримувати 100 тисяч балів щомісяця без жодних умов? У школі, створеній японською владою для навчання обдарованих людей? Це неможливо навіть з точки зору здорового вузду. Навіщо залишати сумніви сумнівами? Хоча Хірат був засмучений її словами, він прийшов до тями та одразу подивився їй в очі. «Ну, тоді чи не можете ви сказати нам хоч подробиці того, як працює збільшення та зменшення балів? Відтепер ми будемо робити все, що в наших силах. Це неможливо Нам заборонено розголошувати деталі того, як ми оцінюємо заслуги учнів. Усе, як і в реальному житті». Коли ви стаєте частиною суспільства та знаходите роботу, вам швидше за все не скажуть, як вас оцінюватимуть. Хоча це залежить від компанії. Тим не менш, я не намагаюся ставитись неприязно чи ненавидіти вас. Ваше становище настільки жалюгідне, що я вам скажу одну річ. Вперше за сьогодні... Я побачив слабку посмішку на обличчі Чебащири сенсей. Якщо ми припустимо, що ви припинили запізнюватись та розмовляти на уроках, то ваші бали припинять зменшуватись. Але це не означає, що вони будуть зростати. Іншими словами, наступного місяця ваш рахунок все ще буде нуль. З іншого боку, ви можете розмовляти та запізнюватись, скільки забажаєте. Це вже ні на що не вплине. Обличчя Херати спохмурніла. Її пояснення було настільки контрпродуктивним, що мала зворотній ефект. В учнів, які хотіли виправити свою погану поведінку, тільки зіпсувався настрій. Такою була мета Чабашіри-сенсей. Ні, цієї школи. Дзвінок прозвінив, повідомляючи про закінчення класної години. Схоже, ми надто багато розмовляли ні про що. Сподіваюсь, усім усе зрозуміло. Тим не менш, давайте перейдемо до головної теми. Вона розгорнула плакат, який принесла із собою. Взявши магніт, вона повісила його на дошку. Учні збентежено дивились на нього. «Це результати всіх класів?» Хорікіта намагалась зрозуміти, що на плакаті, навіть будучи наполовину впевненою у цьому. «Можливо, вона права». Класи з А до Д були записані на плакеті разом із цифрами біля них. Поряд із нашим класом Д був 0. Біля класу С 490, клас Б 650 і клас А з найбільшим числом 940. Я припускаю, тисяча балів – це 100 тисяч єн. Всі класи втратили певну кількість балів. Агов, хіба це не дивно? Так, цифри надто сходяться. Хоріки та тая я помітили, що щось не так з балами. З першого місяця ви робили все, що бажали. Школа не буде намагатися завадити вам в цьому. Ваші дії такі як розмови посеред уроку або запізнення, тільки впливають на кількість ваших балів, котрі ви отримуєте. Так само з використанням балів. У вас є свобода використовувати бали, як заманеться. Ми не обмежували їх використання. Це не чесно. Так ми не зможемо насолоджуватись шкільним життям. Вигукнув Іке, який до цього мовчав. Ямаучі теж кричав у вагоні. Цей хлопець вже використав усі приватні бали. Придивіться уважніше, дурні. Кожен клас, окрім Ді, отримав певну кількість балів. Залишку ваших приватних балів все ще повинно вистачити на місяць. А, але яким чином у інших класів залишились бали? Це дивно. Я скажу тобі, це не якась несправедливість. За останній місяць усі класи були оцінені за одними і тими ж правилами. Однак вони не втратили так багато, як ви. Це факт. Як може бути така велика різниця? у класних балах. Херата теж помітив щось дивне. Різниця між класами надто очевидна. Тепер ви нарешті зрозуміли, чому вас зарахували у клас Ді. Чому нас зарахували у клас Ді? Хіба це не через те, що нас прийняли у цю школу? Ммм, знаєте? Так працюють у звичайні школи. Всі перезирнулись. У цій школі всі учні діляться на класи за їхніми здібностями. Найкращі потрапляють у клас А, найгірші у Д. Ну, така система присутня у престижних школах. Іншими словами, клас Д Збіговасько дефективних Також це означає, що ви найгірші учні. Брак цієї школи. Такий результат повністю підходить другосортним учням. Обличчя Хорікіти застигла. Схоже, її шокувала причина розподілу між класами. Півна річ. Краще помістити розумних людей разом з іншими розумними, а непридатних з іншими непридатними. Якщо змішати гнилі апельсини разом зі свіжими, то гнилі швидко зіпсують свіжі. Це очевидно, що така хороша вчиниця, як Хорякіта, буде шокована від такого. Я ж навпаки був радий, бо це означає, що гірше вже не буде. Незважаючи на те, що це перший клас ДІ, який втратив усі бали за перший місяць, я аплодую вам за те, що ви жили так розкішно до цього моменту. Дивовижно. Просто дивовижно. У класі пролунали нещирі оплески бащири сенсей. То досягнення нуль балів... Означає, що у нас завжди буде нуль балів. Так ваші бали будуть дорівнювати нулю до випуску, але не хвилюйтесь, ви все ще можете користуватися кімнатами у гуртожитку та безкоштовними стрелами у кафетерії. Ви не помрете, незважаючи на те, що необхідний мінімум для життя все ще присутній. Більшість, напевно, буде незадоволена. Зрештою, ми жили на повну минулого місяця. Різко затягнути пасок буде важкувато. То тепер решта класів будуть з нас насміхатися? Судо стріском вдарив свою парту. Після того, як ми дізнались, що класи ділять за здібностями, напевно, інші будуть сміятися з класу ді як скупки ідіотів. Достатня причина для вічею. Що? Ти все ще тримаєшся за свою гордість, Судо? Тоді доклади всіх зусиль та спробуй зробити найгірший клас найкращим. Що? Балли класу пов'язані не тільки з кількістю грошей, яку ви отримуєте. Це також і показник рівня класу. Виходить, якби, наприклад, клас D отримав 500 балів, то нас підвищили б до класу C. Це справді схоже на оцінювання в компанії. Гаразд. В мене є ще одна погана новина, про яку треба розповісти. Вона повісила ще один папірець на дошку. Там були написані імена усього класу. Також біля кожного імені було число. Дивлячись на ці числа, я прийшла до висновку, що у класі чимало ідіотів. Її каблуки клацнули об підлогу, і вона глянула на учнів. Це результати з тесту, який був декілька днів тому. Я була дуже задоволена, коли побачила ваші чудові роботи. Серйозно, що ви, чорт забирай, вивчали у середній школі? За винятком найкращих учнів у класі майже кожний отримав менше 60 балів. Не враховуючи суда з дивовижним результатом у 14 балів, наступний найнижчий бал був у ІК. 24 бали. Середня оцінка класу – приблизно 65 балів. Якби цей тест враховувався, то семеро вас вже були б відраховані зі школи. Було б добре, чи не так? Відраховані? Що ви маєте на увазі? А хіба я не пояснювала? Якщо ви отримаєте незадовільну оцінку на проміжному чи на фінальному іспиті з будь-якого предмету, то вам доведеться покинути школу. На цьому тесті це були б усі, хто отримав менше 32 балів. Боже, а ви що, дійсно такі тупі? Що? Що? Вигукнули ті семера серед яких були Іке та його компанія. На папері красувалась червона лінія, яка відокремлювала сім людей від решти класу. Серед цих семи найбільший бав був у Кікучі – 31. Іншими словами, усі, хто мав меншу або таку ж оцінку, як у Кікучі, провалили тест. «Не дуріть нас, Саїчан-сенсей! Не жартуйте про відрахування зі школи!» «Мені теж бракує слів, але такі правила школи, так що готуйтесь до найгіршого!» «Як вчителька і сказала, схоже, у цьому класі повно дурнів!» Коенжі самовдоволено усміхався, поки полірував нігті, поклавши ноги на стіл. «Що таке, Коенджі? Ти теж за червоною лінією!» «Ммм? Mm? Куди ти дивишся, хлопчико? Придивись уважніше!» «Що? Агов, ім'я Коенджі... Що?» Перевіряючи з самого низу, очі Судо дійшли верхівки списку. Тоді він нарешті побачив ім'я Коенджі Рокузке. На його подив, у Коенджі був один з найкращих результатів у класі 90 балів. Це означає, що він зміг розв'язати одне з найскладніших завдань. Я ніколи б не подумав, що суда буде таким же топим, як я. Іке сказав це вголос з сарказмом. О, і ще одне. Ця школа яка працює під наглядом уряду, може похвалитися великою кількістю випускників у вищих навчальних закладах та високим рівнем працевлаштування. Це визнаний факт. Дуже ймовірно, що більшість з вас вже обрали вищий навчальний заклад або майбутнє місце для роботи. Ну, звісно, ця школа може похвалитися найвищими у Японії темпами просування учнів серед усіх. Ходять чутки, що можна потрапити до найкращих вузів або компаній одразу після випуску. Чутки також кажуть, що випуск з цієї школи – це те ж саме, що отримати рекомендацію у такійський університет. Найпрестижніший заклад вищої освіти у Японії. Тим не менш, нічого так просто у цьому світі не дається. Посередні люди, такі як ви, дуже наївні, якщо думають, що зможуть легко потрапити у вищий заклад або на роботу своєї мрії. Слова чебащере сенсей. Пролунали по всьому кабінеті. Іншими словами, якщо ми хочемо потрапити куди бажаємо, то нам треба, як мінімум, бути у класі Сі. Неправильно, Хірато. Щоб ваші заповітні мрії стали реальністю, вам треба бути у класі Ей. Це... це абсурд. Ми нічого не чули про це. Піднявся учень в окулярах. На ім'я Юкімура, він був разом із Коєнджі на вершині списку, це доводить, що у нього хороші академічні здібності. Яке ганьба! Немає нічого більш жалюгідного, ніж чоловік, який втратив свою холоднокровність. Зітхнув Коєнжі, спонуканий словами Юкімури. А ти не розчарований тим, що зараз у класі Ді Квенджі? Розчарований? А чому я повинен бути розчарованим? Я не розумію. Тому що школа каже, що ми настільки низько, що нас можна порівняти з правопорушниками або невдахами. Ще сказали, що у нас нема гарантій, що ми зможемо потрапити в університет, або влаштуватися на роботу. Ха! Абсолютно не синітниця. Це настільки тупо, що я навіть не зможу слів підібрати. Коенжі не припинив полірувати нігті, навіть не глянувши на Юкімуру. Ця школа просто ще не побачила мого потенціалу. Я пишаюсь тим, що я чудовий. А також... Ціную, поважаю та шаную себе більше, аніж будь-кого іншого. Тому моє зарахування у клас Ді мене взагалі не хвилює. Так що навіть якщо я покину школу, зі мною все буде гаразд. Адже я на сто відсотків впевнений, що школа благатиме мене повернутися. Таке може сказати тільки Коенджі. Він мача чи нарцис? Це правда. Якщо тебе не бентежить розподіл учнів у школі, то і хвилюватися немає потреби. А ще, якщо брати до уваги його неймовірні інтелектуальні та фізичні здібності, то складно уявити, що хтось з класу А буде кращим за нього. Можливо, його зарахували у клас Ді через його характер, а не здібності. Крім того, я не хвилююсь ні на йоту за те, що школа не допоможе мені потрапити у ВНЗ чи влаштуватись на роботу. Все вже вирішено. Я буду головою групи конгломератів Коенджі. Тому клас Ді або Ей – це тривіальне питання для мене. Конгломерат Організація, до складу якої входять компанії, що здійснюють підприємницьку діяльність у різноманітних галузях економіки. Це логічно. Для того, хто вже визначився зі своїм майбутнім, клас Ей не є необхідністю, Юкімура просто присів, втративши дар мови. Схоже. Ваші очікування не виправдалися. Якби ви зрозуміли сувору реальність з самого початку, то ця довга класна година мала б зміст. Ваші проміжні іспити вже через три тижні. Будь ласка, подумайте та постарайтесь залишитись у цій школі. Я впевнена, що ви знайдете спосіб щоб уникнути червоних позначок у ваших табелях. Якщо можете, пройдіть це випробування, як гідні люди. Чабашіра-сенсей покинула кімнату, грюкнувши дверима, щоб додати напруги. Учні, які провалили тест, почувалися розбитими. Навіть зазвичай гордий Суда цокнув язиком, та опустив голову від сорома.